Зі схваленням і зловтіхою я фіймав себе на тому, що в мені зароджується пофігізм. Мені було цікаво, де книга. Цього разу я знайшов її на дзеркальному солику, у ній була закладка, пересунена десятьма сторінками вперед. Не густо. Очевидно, пані не надто швидко читаєм. Звісно, хіба люди приїжджають для того, щоб читати, а тим більше перечитувати. Те, що книгу взяли перечитувати, у мене не викликало жодного сумніву, якщо, звичайно, її господарці не 15 років, а, судячи із добору косметики, мало ймовірно. Я швидко заставив ліжко, не надодбаючи про ідеально гладеньку поверхню ковдри для громадянки з колишнього союзу зіб. Витресив у пакет уміст кошиків для сміття, змахнув неіснуючий пил, як злодюшка відкрив книгу. Тепер головний герой сидів у кондитерській і сперечався з товстою бюргершою. Я позирнув на попільницю. Помітив. Там лежали обгортки від лядяників Барбарис. А я ще пам'ятав ці червоні дугасті ягідки, намальовані на срібному тлі. тільки смак геть забув. Далі на мене чекало ще одне маленьке відкриття. Кілька таких самих обгорток були складені корабликами. Та що ж це? Я теж любив так робити в дитинстві. Викидати фантики, лінувався і майстрував з них кораблики. Їх у мене була ціла армада з ведмедиків на півночі, гуліверів, рачків. Пізніше я ненавидів усе солодке. Попільницю я витрусив і замислився, чи викидати кораблики? Потім рішуче згріб їх у кишені. Уже спускаючись ліфтом, згадав, що забув закрити книгу. Удома, ледь півнувши, міс Отул вже сиділа на вході, я відразу ж звалився на ліжко. Мій організм перестав витримувати таке навантаження. Безсонні ночі плюс прибирання 15 кімнат. Очевидно, я катастрофічно старів. Колись я міг не спати кілька діб, відсиджував обов'язкових 8 годин на службі, грав у клубній дискотеці, на електроні. І водив козу до ранку, а потім знову йшов на свій НДІ. Заснув я відразу. Ми існився Дмитрик, який обріз шерстю. Він стояв посеред залитої сонцем лісової галявини, поруч бавився виводок волохатих дитинчат. «Дмитрико, ти живий?» – запитав я. «А ти?» – просвистів Єті і простягнув до мого обличчя полохату руху. Вона була м'якою і прохолодною Дай мені що-небудь Я поліз до кишені Там було тільки зі жмакані фантики Я ще хотів щось запитати Але зненацька зрозумів Що не можу розмовляти З Дмитром його мовою а, Do you speak English? Дурнувато пробурмотів я Єті Дмитрик щось просустів І підхопивши дитинчат На могутні плечі Пішов проламуючи густі зарості Барбарису «Містере Майкле! Містере Майкле!» Я прокинувся від стукоту у двері. «Майкле! До вас прийшли!» У скроні хогопало з не меншою силою. Я звівся і відчинив двері. Щаслива бабуся Отул стояла на порозі, притискаючи до грудей букети польових квітів нудотно-жовтого кольору. За її спиною стояв Альва Нетто з якимось засмаглим незнайомцем у виленіних бриджах. Заходьте, розпорядилася місці Стефанія. Гості у цьому будинку велика рідкість. Вона ще хвилину покрутилася у кімнаті, навіть підбила мою подушку і гордо відбула на свою позицію у крісло в патію. Сьогодні до восьми в патію працює Марга, винуватим тоном почав Аль. А ми от вирішили зайти провідати Майкла Водожера свідомлюючи певну незручність від раптового вторгнення, Аль вирішив називати мене шановливо у третьої особі. «Заходь, Еде!» «Не було на те ради. Я зрозумів, що Аль такий вирішив нав'язати мені знайомство з Акулою. Хлопець у бриджах війшов в кімнату». «Це Еджо Акула. Це Майкл Водожер, розставив нас Аль. Акула був схожий на кіношного плейбоя. Волосся у нього теж було... Вигоріла, шкіра дублена водою і сонцем, м'язи так і перли з футболки